Zerlotzen gaitu ametsbatea Iazko agorrian sanma mesen jokaputako azken Euskal Derbian armaiak beterik eta bertxolariek girotu zuten eta nola Euskal Derbia hundia Lokastutako zelaietatik estadio one. Aurtengo aldiz, arraroenen artean, arraroena izanen da. Zaletuek distantziak gordetu beharko bituzte, etxetik, baina pandemiaren urtea garaipen batekin bururatu nahi dute berdin. Pantzolzomendi, errailtzalea morratuada. Jalanik pena bat da, horako egoera batan bizitza derbi bat. Bizaleto narteko kistofesta egoten da, eta bon, pena bat aldeoktatik, gero futbol maidan ikusiko e, dugu. Nire ustez egiara auktaen atri baino asko zo betula, baina e, berdinketa desenter oktu eta egiarak bere bi aukerari ekin duara zoaren egiara, baina baina batek ezkatu egia gaiteko egiara ustez egin zorgubilago izan gara hiperetik, e, zik galtzetik, baina derbi bat denez, nire ustez ere derbi asten denetik, dauzak parek dira, eta... Donostiako Realak 26 puntu eta ligako 3. postuan da, Bilboko Athletic Aldiz 18 puntu eta sairkapenaren epelean, baina Xuri Urdinek 9 partida ira gabe eta Bizkaitarrak beiti gorako bidea neltzen dira partidara. Javier Martinez Athleticzaleak argi du alere egoera eta emaitzatik haratago Euskal futbolaren Festa dela aurten, horibai familia eta lagun artean bizitzekoa. Derbiak bereziak, ez? E, tira, bueno, Anaila ere Realzalea daukat, beraz etzi etxean beti partida hauek bereziak izaten dira eta aurtengoa ez da desberdina izango egoerak baldintzatuta aingo Bilbora gerturatu baderbiko ba giroa bizitzera eta bar baina e, beintzat e, etxean ikusiko dugu e, euskal irbaitatik jarraituko dugu eta ea Athletic ekira duen e, nere aurre ikuspena ba, bieta bat e, izango dela atretiken alde noski auten zalen horrorik ez, ez armaietan, ezta kaleetan ere, girorik ez beraz, baina zaletuek Euskali Gratiauetan jarraitu bezakete partiketan.